מעוז הים לאמור לא חלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים רוממתי ותולות. כאשר שמא למצרים יכילו כשמע צור. עברו תרשישה, הילילו יושבי אי. הזאת לכם עליזה, מימי קדם קדמתה יובילו הרגליה מרחוק לגור. מי יעץ זאת על צור המעתירה אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ. אדוני צבאות יאצה לחלל גאון כל צבי, להקל כל נכבדי ארץ. עברי ארצך כיאורו, בת תרשיש אין מזח עוד. ידו נטה על הים, הרגיז ממלכות. אדוני צבה אל כנען, להשמיד מעוזניה. ויאמר, לא תוסיפי עוד לעלוז, המעושקה בתולת בת צידון. כיתים קומי עבורי, גם שם לא ינוח לך. הן ארץ כשדים, זה העם לא היה, אשור יסדה לציים. הקימו בחוניו, עוררו ארמנותיה, שמח למפי לה. העלילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוזכן. והיה ביום ההוא, ונשכח הצור שבעים שנה, כי ימי מלך אחד, מקץ שבעים שנה יהיה לצור כשירת הזונה. ככי <חי חינור, סובי עיר זונה נשכחה, היטיבי נגן הרבי שיר, למען תיזכרי. והיה מקץ שבעים שנה, יפקד אדוני את צור, ושבה לאתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ, על פני האדמה. והיה שכרה ואתננה, קודש לה' לא יעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני ה' יהיה שכרה, לאכול לשובעה ולמכסה עתיק.